Кліфорд Саймак. Резервація гоблінів. ТЕКСТ читає Сергій ОРОбчук. Розділ дев'ятий. Максвел прокинувся від того, що обтермосив його. То хто хоче зустрітися з тобою. Максвел відкинув ліжник, опустив ноги на підлогу і почав наосліп шукати штани. Обпередав їх йому. І хто це? Сказав, що його звати Лонгфело. Паскудний гонористий суб'єкт. Він на дворі чекає на тебе. Як бачиш, не ризикну навіть переступити порога моєї халупи, щоби не осквернитися. Тоді дідько з ним, сказав Максвелл, наміряючись пірнути назад у ліжку. Ні-ні, запротестував оп. Я вийшов всіляких образ. Та й не переймаюся такими дрібницями. Доклавши трохи зусиль, Максвелл якось натягнув штани, запхав ноги в черевики і добряче притупнув. Не знаєш, що за один? «Не маю найменшого уявлення», – сказав Оп. Максел поваландався через усю кімнату до ослінчика, що притулився біля стіни навпроти, налив у миску із відра води, а відтак зачерпнув її у складені долоні і хлюпнув собі в обличчя. «Котра година?» – запитав він через якусь хвилину. Пішла вже на восьму. «Мабуть, містеру Лонгфелло до кончі хотілося мене побачити. Він там зараз міряє кроками землю. Згоряє від нетерплячки». Лонгфелло і справді згоряв. Щойно Максвелл з'явився у дверях, як він умить добіг до нього, з уже простягнутою для привітання рукою. "Професоре Максвел", вигукнув він. "Я радий, що знайшов вас. Це було важко. Мені сказали, що можливо, ви будете тут". Він глянув на халупу і відвернув свій довгий ніс. "Тому я ризикнув". "Оп", тихо промовив Максвел. "Мій давній і безцінний приятель. Може, пройдемося трохи?", запропонував Лонгфелло. «Сьогодні такий неймовірно прекрасний ранок. Ви вже снідали?» «Ні, припускаю, що ні». «Дозвольте спершу поцікавитися, з ким я маю справу», – сказав Максвелл. «Я з адміністрації. Звати мене Стівен Лонгфелло, особистий асистент ректора». «У такому разі ви саме та людина, яка мені потрібна», – сказав Максвелл. «Я мушу зустрітися з ректором і то, якомога швидше». Лонгфелло заперечливо похитав головою. «Хочу відразу вас запевнити, що це неможливо». Вони неспішно пішли по стежці, що вела до шосе. Із гілястого волоського горіха, який ріс обіч стежки, злітало, неквапно ширяючи у повітрі, листя, навдивови прекрасне, вилискуючи золотом. Внизу, ген біля шосе, на фоні вранішньої небесної блакиті, багряним факелом полум'янів клен. Високо над їхніми головами летів на південь качіний ключ. «Неможливо», – повторив Максвелл, – «це звучить як остаточний вирок». Так, ніби після ретельного розгляду справи, ви винесли вердикт. Якщо ви бажаєте поспілкуватися з доктором Арнольдом, холодно сказав Лунгфело, то для цього є відповідні інстанції. Ви повинні розуміти, що ректор надто обтяжена справами людина і... Я все це розумію, перебив його Максвелл, і я так само тямлю, що таке ходіння по інстанціях. Ідіть сюди, зайдіть туди, цим відає й такий-то, а цим сякий-то, аж поки про моє клопотання не знатиме перший ліпший. «Професора Максел», – сказав Лонгфелло, – «бачу, немає сенсу ходити коло та навколо. Ви чоловік наполегливий і, видається, мені ще й доволі впертий, тому з такою людиною слід розмовляти напрямки. Ректор не буде зустрічатися з вами. Він не може собі цього дозволити». «Тому що мене скопіювали? Тому що один із нас мертвий? Сьогоднішня ранкова преса писатиме лише про вас. Усі заголовки кричатимуть про людину, яка повернулася із мертвих». «Ви слухали радіо чи, можливо, вмикали телевізор?» «Ні», – сказав Макс, «Якось не випадала нагода». «Ну, коли така нагода випаде, тоді переконайте, що з історії, яка трапилася з вами, зробили справжній базар. І це видовище, мушу зізнатися, доволі відворотне». «Ви маєте на увазі скандал?» «Гадаю, що можна і так це назвати». «А в адміністрації достатньо проблеми без того, щоб ще вляпуватися в історію на навзірець вашої». «Для прикладу, досить згадати у ту авантюру із Шекспіром. Ми вже не можемо не займатися її вирішенням, але ми можемо не обтяжувати себе ще й вами». «Ну, звичайно», – сказав Максвелл. «Адміністрація не може пектися водночас і за Шекспіра, і за мене. Я вже не згадую за інші невідкладні питання. Галас навколо нових фактів у справі про дуель у Гейдельберзі, чи суперечку про етичність залучення деяких чужопланетних студентів у футбольні команди, чи… «Але ж хіба ви не бачите, – закричав Лонгфелло, – що все, що стається у цьому конкретному університетському містечку, набуває виняткового значення? Тому що адміністрацію перевели сюди. У той час, коли Оксфорд, штат Каліфорнія і Гарвард, і півдюжини інших. Якщо хочете знати мою думку, – холодно зазначив Лонгфелло, – то я вважаю, що члени Ради правління вчинили нерозсудливо. І цим значно ускладнили роботу адміністрації. «Що би сталося? – запитав Максвелл. Якби я просто піднявся на пагорб, зайшов в адміністративний корпус і взявся трощити столи. Ви це і самі чудово знаєте. Вас би викинули геть. Але якби я прихопив із собою зграю газетярів і телевізійників, і вони, стоячи у дверях, спостерігали б за всім цим дійством. У такому разі вас би не викинули. Можливо, ви б навіть зустрілися з ректором. Але я вас запевняю, що за таких обставин ви б взагалі нічого не домоглися. Тобто так чи інакше, сказав Максил а я у програшній ситуації. «Власне кажучи, я прибув сюди у таку рань зовсім з іншою місією», повідомив Лонгфелло. «Маю для вас хороші новини». «Можу собі лише уявити ті хороші новини», проборчав Максвелл. «Тож яку кістку ви надумали кинути мені зі своєї ласки, щоби я лише зник звідси подалі?» «Ніяку не кістку», – ображено заперечив Лонгфелло. «Мене уповноважили запропонувати вам посаду декана експериментального коледжу, що його наш університет створює на гутиці 4 Ви маєте на увазі ту планету з відьмами і чарівниками? Це унікальна можливість для фахівця із такими, як у вас, науковими зацікавленнями, наполягав Лонгфелло. Планета, на якій магія витворилася без втручання іншого розуму, як це було на Землі. Півтори сотні світлових років, зауважив Максвелл. Це трохи далеченько. І щось мені підказує, що нудьга там смертельна. Хоча, здається, мені платня була би непогана. Навіть дуже непогана. Ні, дякую, сказав Максвелл. Я задоволений своєю тутешньою роботою. Якою роботою? Запитав Лонгфелло. Ну, моєю. Якщо ви не пам'ятаєте, то зважуся нагадати, що я, викладач на факультеті, Лонгфелло похитав головою. Вже ні, заперечив він. Невже ви призабули, що померли більше трьох тижнів тому? А ми ж не могли собі дозволити тримати цю посаду незайнятою. Тобто хтось уже зайняв моє місце? Ну, звичайно, – відливо констатував Лонгфелло. На даний момент ви безробітний. Розділ 10. Офіціант приніс омлет із беконом, налив кави і відійшов, залишивши Максвела за столиком на самоті. Через панорамне вікно красувалося озеро Мендота. Гладінь скляної блакиті з невиразним фіалковим контуром пагорбів на дальньому березі. Білка, несучись головою униз по стовбурові крежестого дуба, що возноситься відразу ж за вікном, нежданно зупинилася і втупила очі на мастини у чоловіка, який сидів за столиком. З гілки дуба зірвалося кілька червоно-бурих листків і підхоплені теплим повітряним потоком почали неквапно спускатися вниз. Уздовж склястого берега озера, яке ще дрімало у ранній тиші, взявшись за руки Прогулювалася хлопець із дівчиною. Звичайно, можна було проявити поштивість і вихованість, розмірковував Максел, та прийняти запрошення Лонгфеллу на спільний сніданок. Але на той час він уже дізнався від особистого асистента ректора все, що можна було. І єдине, чого йому на той час хотілося, це побути на самоті, викроювши трохи часу для оцінки ситуації та на деякі розмисли, хоча часу на розмисли найімовірніше в нього не заставалося. Обмав рацію. Тепер це вже очевидно, що зустрітися з ректором університету було ой як нелегко, і не тільки через щільний графік цього функціонера і одержимість його персоналу дотриманням усіх бюрократичних приписів, а ще й через те, що з якихось не зовсім зрозумілих причин проблема із двійниками Пітера Максела набула масштабів скандалу, тому Арнольд мав би відбиватися від усього цього руками і ногами. Коли Максвел так сидів і дивився незрушно у вікно за яким на нього продовжувала витріщатися білка, йому спало на думку, що така позиція адміністрації може бути спричинена бесідою із Дрейтоном. А може Служба безпеки зацікавилася Арнольдом? І хоча таке було малоймовірним, проте й ця можливість мала право на життя, визнав Максел. Хоч би що там було, існувала проста залежність між нервозністю Арнольда і тим поспіхом, з яким йому запропонували посаду на Готиці-4. Адміністрація не тільки не хотіла мати нічого спільного із тим другим Пітером Максвеллом, а й прагнула витерти його із землі, заславши на планету, де дідько каже на добраніч, і де про нього невдовзі забудуть. Зрозуміло, що викладацька вакансія у коледжі була зайнята відразу ж після смерті того другого Пітера Максвела зрештою, навчальний процес повинен тривати, і перерв тут не могло бути. Але навіть якщо це так, то могли ж для нього підібрати якісь інші посади. Той факт, що це не було зроблено, і той поспіх, з яким його випихали на Готику-4, не залишали сумнівів, що його присутність на Землі не бажана. Усе ж таки це подивовувало. До вчорашнього дня адміністрація не могла знати про існування двох пітерів Максвелів. Жодної проблеми не існувало, та й не було ніяких підстав для якихось дій, поки ця інформація не дійшла до них. А це означає, підсумував Максвелл, що хтось напрочу швиденько добрався до адміністрації хтось, хто хотів його позбутися, хтось, хто побоювався, що він може завадити. Але завадити в чому? І відповідь на це питання якось сама собою напросилася так просто і швидко, що він спершу інстинктивно навіть не повірив у неї. Проте після тривалих розмислів визнав її очевидну слушність. Крім нього, хтось іще знає про сховище знань і дуже хоче заволодіти ними. В усякому разі він мав одне ім'я. Керол згадувала про Черчилля. Цей Черчилль якимось чином був пов'язаний із пропозицією продати артефакт, що її подали Інституту часу. Чи можливо, щоб артефакт був ціною за весь той безмір знань, надбаних кришталевою планетою? Цілком можливо, хоча зараз було важко стверджувати щось напевно. І все ж таки, якщо взяти до уваги, що жодна жива душа не мала найменшого уявлення, що таке артефакт. Те, що Черчилль доклався до угоди, взагалі не було новиною. Звичайно, він був лише посередником, виконавцем побажань того, хто не хоче себе виявляти. Для угод такого штибу фахівці на взяре Черчілля на вагу золота він професійний посередник, який добре знає свою справу, він має відповідні зв'язки і за куполіт провадження подібних угод, безперечно, знайшов шляхи доступу до неофіційних джерел інформації у найрізноманітніших і почасти впливових інституціях. І якщо це було правдою, то завдання, що стояло перед Максулом, неізмірно ващило. Він мусив не лише убезпечитися від імовірного розголосу, неминучого у разі звернення через звичні адміністративні канали, а й подвоїти пильність, аби навіть відгумін того, що він знав, не долинув до чужих вуг, а відтак не був використаний проти нього. Білка збігла зі столбура і тепер клопоталася на галявині, що положисто стелилася до озера, вишуковуючи між опалого листя сякий такий жолудь, що його не примітила раніше. Хлопець з дівчиною вже встигли кудись подітися, і тільки лагідний вітерець ледь брижив поверхню озера. У залі було лише декілька людей, бо ті, котрі навідалися сюди перед Максвеллом, вже поснідали і пішли. Зверху долинав притлумлений гамір і човгання ніг це студенти, маючи перерву у заняттях, наповнювали приміщення клубу, щоби згайнувати час. Це була одна із найстаріших і водночас одна з найкрасивіших будівель містечка, подумки зауважив Максвелл. Ось уже понад п'ять століть вона зостається улюбленим місцем зустрічі відпочинку і навчання для багатьох поколінь. І за цей час тут витворилося чимало добрих традицій, у результаті чого це місце стало другим домом для тисяч і тисяч студентів. Тут вони віднаходили тишу для роздумів чи навчання, і затишні куточки для сердечних бесід, і кімнати для гри у більярд чи шахи, і невеличкі їдальні, і концертні зали, і порозкидувані по закутках будинку невеличкі читальні із книжковими стелажами. Максвелл уже було відсунув крісло, але продовжив сидіти, відчуваючи нехіть підводитися і кудись йти. Він прекрасно знав, що варт лише йому покинути цю затишну гавань, як він одразу ж зануриться у вир проблем, котрі мусять бути вирішені. За вікном, вигріваючись у променях дедалі вищого сонця, Золотився осінній день. День, що обіцяв золотілий свяні заметілі, і блакитний серпанок на відливлих пагорбах, і гонорове пушноту гризантем у садах, і тихе сяйво зрослих небезлюді айстер і золотарника. Несподівано за спини долину в перестук мноства куцих ніжок у твердому взутті. Відтак, повернувшись у кріслі, Максвелл побачив їхнього власника, котрий поспішав до нього по червоних плахах підлоги. Створіння було схоже на роздуту, створену для ходьби по суші креветку. Сегментовані ніжки – химерно нахилене тіло із довгими і чудернацькими наростами, мабуть, органами чуття, що випинались із крихітної голівки. Усе тіло цієї істоти мало якийсь брудно-білий колір, а на вершечках довгих, хитливих антен тремтіло троє чорних фасеткових очей. Створіння зупинилося біля самого столика, три антени повернулися, після чого троє очей втупилися просто на Максвела. Воно звалося високим писклявим голосом, і шкіра, що вкривала горло, під, здавалося б, геть придатковою голівкою швидко затримтіла. «Проінформовано є, ви професор Пітер Максвелл». «Інформація вірна», – сказав Пітер. «Я Пітер Максвелл». «Я створіння зі світу, який би ви звали Клюга-27. Ім'я, яке в мене є, не має значення для вас». Зустріч з вами за дорученням мого працедавця. Можливо, знати його за іменем міс Ненсі Клейтон. Звичайно, знаю, – сказав Максвел, подумавши, що це, напрочуд, класичний стиль Ненсі Клейтон. Найняти хлопчиком на побігеньках – настільки химерне створіння. Я працюю собі на освіту, – заявив Креветка, – і працюю будь-що, що знайдеться. Це гідно хвали, – визнав Максвелл. Я займаюся математикою часу, – сказав Креветка. Я концентруюся на конфігураціях ліній Всесвіту, захоплений цим. Однак, висновуючи із зовнішнього вигляду креветки, виникали неабиякі сумніви в тому, що він узагалі може чимось захоплюватися. Чим пояснити таку захопленість? – поцікавився Максел. Це щось пов'язане із вашою батьківщиною? Чи, можливо, із культурним спадком? О, є так. Нова ідея зовсім. У моєму світі не думати про час. Нема ціни такої речі, як час. Я шокований дізнатися про нього. «І також захоплений. Але я відхиляюся занадто. Я прийшов з дорученням. Міс Клейтон хоче знати, чи можете ви відвідати вечірку ввечері і сьогодні. У неї восьма на годиннику». «Гадаю, що зможу», – ствердив Максвелл. «Перекажіть їй, що я завжди цінував і ціную її імпрези». нестямі від радості», – сказав Креветка. «Вона так сильно хоче бачити вас там. Говорять відносно вас». «Зрозуміло», – мовив Максвелл. Ви важко знайти. Я сильно багато пошук. Питаю в багатьох місцях. Нарешті успіх. Перепрошую, сказав Макс, що через мене вам було завдано стільки клопоту. І він поліз у кишеню і вийняв купюру. Створіння висунуло одну із передніх кінцівок, ухопило купюру парою клешень, ретельно склало її і раз і другий, а відтак сховало у маленький мішечок, що висунувся із грудей. Ви, добрі, більше очікування пропищало воно. Більше немає інформації. Причина вечірки демонстрація картини недавно придбаної. Картини, втраченої на довший час. Альберта Ламберта, Есквайра. Тріумф великий для міс Клейтон. Навіть не сумніваюся в цьому, підтвердив Максвелл. Міс Клейтон є спеціалістом із тріумфів. Вона, як працедавець, приємна, докірливо зауважив креветка. Я впевнений, що так і є, згодився Максвелл. Створіння різко повернулося і галопом вибігло із зали. Максвелл уважно вслухався у перестук ніжок на сходах, який затихнув тільки тоді, коли креветка опинився на першому поверсі будівлі. Максвелл підвівся і також попрямував до сходів. Якщо він піде на презентацію картини, було б добре дещо почитати про художника. І цим самим подумав із усмішкою Впродовж дня займатимуться чи не всі запрошені на вечірку Ненсі. «Ламберт» – це прізвище видавалося йому звідки знайомим. Щось він читав про нього. Мабуть, ще за царя Гороха. Може, статтю в одному з тих журналів, які купляють, щоб згаяти час?